Bola da honetan, hainbat eragile sozialek etxe bizitzaren arazoa maiganean e, jartzea lortu dute. E, hemen Euskal Herrian e, debatea piztuarren, ba, gauzak ez dira asko mugitzen, eta Euskal Herriko etxe bizitzaz sindikatuek e, mobilitzatzera deitu dute Bilbon, ahenduaren amalauan. Horretaz, mintzatzeko, daukagu telefonoaren bestaldean, Hane Sal Salvador, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatu zarearen bosera maile bat. E, agurtzen dugu, ja. Ane, kaixo kaizo, zer modus? Kaizo! Oie, lehenik, leheniko gauza, pizka eta zer da etxebizitza Sindikatu bat? ZBR erantzuten die, eta Po pues, sare e, honetan zen bat sindikatu zarete eta bo maturte damatas zue lana egiten. Mm Hhh. -hmm. Vale, bueno, va ba, eh Nikitzaingo etxeitza Euskal Herriko etxeitza sindikatuen eh kide, kide moduan, e, zareak hiru e, urte duela eta hiru urte inguru sortu zen eta ba, bertan antolatzen garen sindikatuak lau pa 5 urte daramatzagulanean eta gaur egun ba, bueno, Bizkaia Gipuzkoara bat eta, eta Nafarroko sindikat, sindikatu ezberdinok ok, e, lan egiten dugu bertan. Eta, bueno, baiten duguna da, e, etxe bizitzaren problematikari, ez, e, uste arazo individualak bire nehoiei, irten bire kolektiboak e, ematea, ez, baina beti esaten dugu, e, guretzat e, etxe bizitza dela, arrakala bat, E, ba, bueno, gure territorioetan, gure osoetan, gure herrietan klase borroka territorializatzeko eta eta bueno, ba, kapitalak territorio eh hoietan dituen e, ba, adierazpenez ezpen berdien kontra ba borroka kantolatzeko. Hmm. Eta eh adibidez eh zen ba, deiak edo kezka jasotzen dituzu ezindikatuetan badenetik, ez? eta hori da, eh, bat beti beti komentatzen duguna, ez? atzbitzaren problematika zitu egiten duguenean, eh, etortzen e, zaigu burura bakarrik, ba, e, maister profil konkretu bat aloka hirua ordaindu ezin duena, ez? eta hori e, bada, o sea, holako hurbiltzen da sindikatura, baina eh, ba problematika eskosa balaguada, eta eta ikusten dugu xelan ba, problematika haut den E, ba, langile guztioi gaur egun e, ba, e, kolpatzen kolpatzen dugun problematika bat, ez? Hortuan, ba, egin dizen diren kasuak e, dira ba, asko maizterrak dira, baina baita ere etxegabetua e, izango den jendea, hipoteka e, zinduena hor daindu, hipoteka zuen jendea, baina e, ba, bankuak sorra salduiona e, funtz putre bati, e, okupatzen e, bizi den jendea, e, ilegalkidez alojatu nahi dutena, etze jaben e, partetik ba, erasoak pairatzen e, dituzten kideak, Hura, ikuz, joen esas kotan eta bai, joan bai, itzaria problematica funtsputreak aipatu dituzu. Ba, horiek eh legea aldaketa bati esker, es pues, ziren jota fuego eh, ba merkatu inmobiliarioen, ez, egi ezin merkatuan eta eta pues gero talarriago dago egoera, ni ere orain dela gutxi hainbat datu kaleratu dira, direte, pues adibies bilbo batean e, igual seire un persona inguru kalean e, bisitira, ez? E, kalean bisitiren gendearen kopurua gora doa etengabe. Mm -hmm. Bai, justo e pasaniean egin berri zuten, eh kale egoeran dauden pertsonen e, rekontua. Eta oraindik ere datu ofiziala kezfir argitaratu, baina azken egunetan ba komunikabide batzuk eta eta udalerri batzuk hasiera datu batzuk zabaltzen. Eta bai, bai, ikusten ari gara kopurua ari e, zelanari denigotzen, ez? Eta Osa, hau basakeri utza da, baina e, ba, mm, gordinagoa dara indik e, Euskal Herrian iroro eta marmila etze dut baina goiago daudenean. Hor duan alde bat etik jendea kalean e, bizitzen eta kalean hiltzen, Bauri, e, e, milaka eta milaka etzeutu dauden bitartean eta beste batzuk ari direnean horrekin ba, e, abirazten. Eta milaka eta milaka euro beste batzuk e, egiten ari diren bitartean, ez da? Hain zuzen e, ere, orain dela gutxi bait ere Bilbon, ba, e, mobilizazio baita egin zenuten, e, Bilboko ezin azokaren aurrean, E, mm -hmm. han bildu ziren ba, hainbat e, agente ezta, etxe bizitzarekin e, negozia egiten duten oiek e, konta eguzu pixka bat e, nor, nor bildu zen azoka horretan, ze, zenolako asoka den, zer garantzia daukan e, eta mm -hmm. nor, nor izan ziren protagonista eta zer salatu nahi zenuten hor horrean Bai, bueno, va pasado ene Euskalduna Jauregian Bilbon hiri ezinen eh, asko bateo espazio izan, saloni mobiliario izena jarri zioten eta bertan, ba bueno, bildu ziren etxe bizitzarekin negozioa egiten duten eh, aktorez berdinak, ez? Ta saltzen zituzten 2 milioi eurotik gorako Lussusko etxe bizitzak tartean, osea irudikatu zelako espektakuloa zen hori. Eta antolatzaileen artean zeuden, ba hiri ezine eh, berdinak baina baita ere instituzio publikoak eta baita ere komunikabide batzuk e, elkorreo correo ezela, ez orduan e, bueno abenduaren 14 e, mania antolatzen ari garen on artean e, etxebiztza sindikatu ezberdinen artean sarean etxebiztza sindikatuen sarea bertan dauden baina beste e, sindikatu batzuk ere eta aukera ona iruditu zitzaigun ba etxebiztaren negozioa zalatzeko e, ez hori ba, baita eh amalauko maniaren e, ba, leloa edo, edo aldarikapen nagusia eta gainera ikusi genuen zela oso adibide eta oso adibide argia señalatzeko e, ba, instituzio publikoek kolako eh prezekin e, ba, duten elkarlana ez orduan ba ekintza erabili genuen horretarako ez irabili Le, genuen leloa izan zen zuen aberastasuna gure gure miseria ba eh jartzeko Albo batean, etekinak eta beraztasuna pilatzen den bitartean ba, bestean e, ari dala pilatzen miseria eta eta pobretzea, ez? Ordua ba, bueno, e, azok horretan sartu e, ginen, ezgintuzten espero por lo sea, eta eta hor aldarrikapenak sí. eramangen dituen eta man ira dituenuan. Ja, mm -hmm. kontrazanei inolako heldurrik ez diete, ezta, adibidez, la caixa Ba, kutsa bat, batxutan e, egiten dituena pues, e, ekintxa sozialak edo <laughs> alako bai, bai, <laughs> publizitatea egiten duenak, baina gero parte hartzen dugu pues, e, lotxabako ekitaldi hauetan <laughs> ere, eta ez da ez gertatzen? eh? Bai, Ze, bai, hori, bai, eta... Parte hartzen dute, hori, e, ba, e, merkatu honetan, ez da, eta genelburu argi dago zein den, ezta? <laughs> Hori da, hoiek eta are grabeago da instituzio eh, publikoak da parte. Zel, <laughs> eh? <laughs> eh, Europako beste toki hainbatokiekin alderatuta zen hori geran gaude hemen, eztagite da, da kasu bitxi bat, estatu espainolekoa, eh, da normala ez da kisu. <laughs> ba, hitze egiten baldin ba, osea, baldin ba, gu etzebizetza publikoaren datuak, adibidez, eh, bai, alde handia dago. Osa, Europako, eh, Europan uste dute, uneko amaseia dela, etzebizetza publikoaren eh, kopurua, eta eh, Estatu Espainolean uste dute, uneko irura ez dela eltzen, uneko bi mm. koma, koma bosta, A, dela. Alokairu eta Hori da, eh, gako bat, ez? Eh? Eta, eh, Autonomia arkidegoa, mentza, taskotan, eh, esaten dute, bai, eh, que tienen el parque público más grande o de los más grandes del Estado, ez? oiek dira, bo, espa, hago boi platillo, zabatzea dituzte titular batzuk, baina hor daude bina bardura oso garrantzitsuak direna. Ez? Bat da, ointze bertan konbentatu duzuna, eh, parque publikoa eta eh, alokairo sozialera bideratutako etxe bizitzak, ez da gauza bera, Eta Euskal Herriko Parke Publikoaren gehiengoa ez dago bideratuta lokairu sozialera, baizik eta salerozketara, eta, eta hori da negozioaren parte. Eta, eta bestetik, Parke Publikoaren handitzeaz ari direnean e, planteatzen dutena dela e, ba, etxe gehiagora ikitzea, ez? Eta hori, ba, ez dugu inondik inora aurrera moduan ulertzen, e, etxebitzaren arazoa ez zelako eskaintza falta. Osa, etxebitzak egon badaude etzeitzaren arazoa da, zarbidea, bera, ez? Orduan duan, mm. hor e, ikusten dugu, e, bat, balas aktivazionez de, de, de ziklos de konstrukzion dala e, negozioaren e, parte oso garrantzitsu bat, ez? Eta hor trukoa ba zein den badakigu, e, ari dira, finantziatzen eta kontzesioak ematen, espekulatza eta, eta konstruktoreei burbuia inmobiliario ari da, gero eta gehiago pusten, eta ari dira elikatzen diru publikoarekin, Eta hor dugu ba kolaborazio publiko-privada deitzen dioten e, hori, ez? Eta askenean emaitza e, da, ba galderen eta eta etekin privatizazioa horguan aurrera posu moduan saltzen e, dizke ba, beti ez dira e, aurrera pausuak. Hmm. Gero baita ere, ba txoitsitzaren eh, arasoan eragindan dia izaten du askenbola da honetan batez ere turismo ereduak, ezta? Eta, ez dakit, e, aurrera pausoak ematera ari diren e, pose, moteltzeko eragin hori, ez, Madrid diktatorren lege berria, eta hemen aplikatu nahi ez, ez dena. Ez dakit, e, ea, egon diren aurrera pausoak e, ba, mugatzeko pisu turistikoak eta ba, inbeste eragina izateko ba, txe-bizitza merkatuan, edo ez, edo zelan ikusten duzue. Ba, momentuz, momentus argitagarri ez. Osea, datuei erreparatzen balen badiegu, e, benetan dira oso oso peskagarriak Euskal Herriko datuei, eh. Eta eta bereziki e, Ipar, Ipar Euskal Herrigan e, da daos o beldurgarria egoera, eh. E, ikusten du beske datu batzuko lan e, irudikatzeko e, nolako tamaina duen arazoa. Osea, Ipar Euskal Herrian bigarren eta bizitza eta bizitze utzen kopurua da e, bostetik bat. Eta lokairua enpresio igoera igo e, da Ipar e, Euskal Herri osoan ehuneko e, e, e, e, e, e, e berrogeta marra azken urtean eta herri batzuetan bidarte nadez ehuneko eh hogeta marra baino gehiago. Mm hori -hmm. da dugun egoera ez Orban, e, eta ondo hori bada ari dela ematen biztanleriaren desplazamendu eta eta orbeszkapen oso bat etago e, Euskal Herrian oraindik ez da ez da ingedia baina tendentzia da gauza bera. Zala pasada bat azken sortzurtetan zela nigo den e, alokairuaren presioa, zenbat turista jazotzen e, ditu e, urtero-urtero e, gehienak alojatzen jatzen direna, pedo kostaldeko herrietan edo iriguretako alde zarretan eta bueno, ba, ondoriak e, bai dira oso, oso kezkagarriak ez, orduan batzuetan debatean jartzen denean jo, e, neurriak hartu behar dira edo intervenitu behar da, absurdu haidu itzen zaigu e, dugun egoerarekin justifikatu behar izatea e, neurriak e, hartu behar direla, horieteteko noski. <hazitzen> Pusau guztia, ikusita deialdi bat egin duzu, eztam, eh? e, Bilbon abenduaren amalauan, konta ikusik pixka bate mm -hmm. zein da elgurua eta pixka bate nondik norakoak. Bai, eh, bueno, ba, ikusita eh, apur bat eh, zein zan eh, zein dan eh, panoramaa. E, ba, bueno, duela hilabete e, batzuk bildu ginen e, Euskal Herrian lan egiten dugun e, Etzebiztza sindikatu e, ezberdinok, eta ba, bueno, erabaki genuen modu bateratuan e, ba, manifestazio nazional bat e, deitu behar genuela, e, precisamente Etzebiztzaren e, negozioura e, zalatzeko. Orduan, e, bueno, manifestazioa naiz eta Etzebiztza sindikatuen izenean deitua izan e, na izan dugu aliketa eta zabalena e, izatea. Beraz ba herritar eta herri mugimendu guztiari zabaldu dio gudeialdia eta orain e, atzikinendu fase bat dugu du zabalik eta bueno ba datozeen egunetan hasiko e, gara e, manifestazioa prestatzeko asamblea informatiboak eta lanegun irekiak deitzen iriburu ezberdinetan eta eskualde ezberdinetan ere eta ba, bertan parte hartzera e, animatzen zaituztego ta buenos manifestazioa da e, Abenduaren 14an e, ordu batetan Plaza e, eliptikotik e, abiatuko da eta hoixe galderrekatzen duguna, ez? Ba etxebizitza negozioa den bitartean inoiz ez dela eskubidea izango eta eta inoiz ez dela guztientzat izango eta egoera eroaltzeko ba bidere modu ba, borrokara batzea dela eta animatzen dugula jendea ba osoetako eta eta herrietako etxebizitza sindikatuetan antolatzera Uhum, ba, garaiz da egut egian e, markatzeko data hori eta ez egiteko beste inolako planik, ezta? Eta <risa> oh, <iori. laughs> eta bueno, jarratuko dugu hemen e, informatzen honen inguruan. Eh, Baikerrik oh, asko ane eta mi esker eh, laguntamaztas pribatiko deillari eh, erantsuna emategatik eta mm -hmm. jarraituko dugu horren baretan. Ondo, oh, mi esker Mikel. Agur bai.